Lo hartu ez dina edo insomnioa Noiz esan dezakego sufretzen dugula Hiru tipo daude edo irumota Eta lehenengoa da ba, Ez zindezunean lo hartu uh -huh. beste, beste mota bat da ba, Gauean ba, askotan esnatzen zarenean Eta gero e, behar den ordua Baino lehen esnatzen zarenean Gehienetan e, El leningo, o aste bat pasatzen baldi badea saten diogu badala insomnio agudo. Bai. Gerrenetan, hoe hoie gehienetan izaten da ba e, arazo pertsonal bat daukazulako edo uh -huh. ta horregatik anez ez tezu, ez ezulu hartzen gehienetan horrek ez ezka, gaitu kezkatzen. Uh -huh. Gero ja transitorioa da aste bat eta hiru aste inguru zaudenean lortu gabe. horretan e, guk rekomentatzen dugu eh espezialitate era bai. Zenen eta guk nahi eguna eh da ba e, ezegita kronikoa. Kronikoa denean ja oso zaila da tratatzea. Uh -huh. Nola koizetu mira tratamenduak? E, izan, gure, e, lehenengo e, esplikatzen duguna da eh egin. Hori mm -hmm. da importanteena. Ja. Ze, ze nola, e, esnatu eta eta lo hartu beti hordu berean ta norma batzu dira. Beraz, errutina bat eduki bai, bat, errutina. Beti ohera ordu berean joan, ordu berean esnatu, ez? Errutina baten barruan. Bai, or, en, nola dan errutina esplikatzen dugu ta gero mm -hmm. ja ba, tratamendua depend, e, zein den arazo ikusita, ba, e, e, tratamendu bat edo farmakologikoa, e, mm -hmm. bat edo beste jartzen dugu. Mm -hmm. Bueno, e, adibide konkretuak e, jarrita. E, Azko jan dagoeratzea Ez da oso na izango e, Ez, gen, e, gehienetan esaten deguna da e, Gutxi, e, bueno gutxi Nahikoa bete mm, sensatzi Bete sensatzi aukitzeko, baina bai. ez asko jan Baina beti bi ordu pasatzen badira zu, e, Zuka az, afaldu desunetik bai. ohera sartzen zarene anio Ba, ez de jogur bat Edo esne, esne basu bat hartzea Bai, beraz, afaritik Oera atzeko momentura, ordu pare bat Ordu pare bat, bai bueno, Kirolaaren kasuan e, Kirola egin, eta zen bat orduara joan gaitezko era E hem balaurdu inguru gehienetan e, arratsaldeko 6tik 7tik e, topea mm -hmm. topea itsango da ez e, zeren eta e, zu, e, gertatzen zaizuna eta adrenalina asko e, botatzen dezu odolera eta ordun adrenalina horrek ezti zuzten lo, lo, lo hartzen eta gaina mm -hmm. adrenalia odolean denbora asko egoten da mm -hmm. Bueno, e, zuri entsundako gauza batek atentzio emandigu, lolekuak edo lo egiteko tokiak, ezta? Izan behartu bakarrik lo egiteko ta saxurako, beste ezerrez. Beste ezerrez, beste eh me zere. Eh, eh garunak eztaki gero zertarazoaz oera, eztaki eh ordenadorean ibiltzeko soazela edo telefonora telefono telefonoz hitzegitera edo televizoa ikustea. Ordungo nai deguna da logela asoziatu lo, lo egitarekin. Mhm. Uh -huh. Eh, oia, hortaz la lotarako eta saxsulako bakarrek. Bai. Mhm. Uh -huh. eh, Saxsuak azaljatzen du? Eh, lo igiteko gero. Mhm. -mm batzutan bai, beste batzu ez, gizonetan gehienetan relajatu, relajatu egiten du eta emakume batzuetan, ere bai, baina beste batzuetan e, bizigarri, egin, bizigarri asko daka eta zindulo Aha. hartu emakumeak. Ja, ja, ja. Bueno, e, zer hartatzen da itziar, aholku guztia jarraitu eta hala ere lorik hartu ezin da jarraitzen badugu? Zer egin genetzea? E, gehienetan izaten da azpidikan zer bai da olako, ta ordun uh -huh. beidatu behar da ze, zer dakaztun azpidikan eta gehienetan ba, tratamendu farmakologiko ba jartzen zaitzu, ba pixka bat laguntzeko. Uh -huh. Eta zuen jo abretik, batek ikusten badu loegiteko harazua dituela eta oean buelta eman alde batera buelta eman beste eta hartzen lo hartzen, zekomenida oetik jeikitzea eta zerbait egitea eee, ogin minutu pasatzen badira zu oean zaudela eta ez dezula lo hartzen ordu nin berdezuna da jeiki e, eta beste gela bat egin nahi dezun aktibitatea egin relaja, nah. relajatean beti, eee eh? eta, eta gero logurea lo sartzen zaizunean, lo, e, oera jun berri berriz Aha, bai Aztertu alduzu, eh, despertadoreak, iratzargailuak gure ganduen eragina? Ez hori ez dugu aztertu, baina ginen esaten dugu, e, bueltamateko berari. Nola bueltamateko? E, despertadoreari bueltamateko eta zikusteko inoiz. Ah, ja, ja, ja. ja. Gauean, zuzuro, zu, zu, zu, ordua jarri, baina bueltamai ez dugu zikusteko. Beste labetit, ja. e, aiznatzen zarenean behiatu iten dezuta, ah, nerviosoa urduri ur, ba, jartzen zea eta ordunez egiteko.